السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بلجي امام البخاري و سوى اسبيرز حديثه ده ابو جمره نصر ابن عمران رقا da je došao kod Abdullahi ibn Abbas radijallahu anhuma, kada mu je Abdullahi ibn Abbas rekao da sjedne kod njega na seću, pa mu kaže Abdullahi ibn Abbas radijallahu anhuma ostani kod mene da boraviš neko vrijeme. Kaže Ebu Džemre pa sam ostao 20 dana. Ebu Džemre je prevodio Abdullahu ibn Abbasu radijallahu anhuma sa perzijskog jezika kada je ibn Abbas bio postavljen za namjesnika u Basri. Ostao je kod njega i kaže u nastavku hadisa pa mi je ibn Abbas rekao došla je delegacija Abdul Kajsa Allahovom poslaniku sallallahu alihimu sellem pa im je poslanike rekao ko ste vi? kažu o Allaho poslaniče, mi smo iz plemena Rabija i ne možemo da dođemo kod tebe zbog toga što između nas i tebe nalazi se preme mudar koji su nevjernici i koji nas spriječavaju da dođemo do tebe, osim u svetim mjesecima. Kaže Allaho poslaniče, sallallahu alaihi sallam, merhaben, merhaba, merhaba, nemojte biti tužni, budite radostni i nemojte se ili nećete se pokajati. A zatim nastupa Abdullah ibn Abbas i kaže: "A onda imam Allahov poslanik, alejsolatu vesselam, kaže: Znate li vi šta je vjerovanje u jednog Allaha?" Oni ne žure da odgovaraju, nego kažu: "Allah i njegov poslanik najbolje znaju, to jest čekamo šta će nam poslanik odgovoriti." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "To je Znači vjerovanje u Allaha je svjedočenje da nema drugog poga osim Allaha da je Muhammed njegov poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata i da se posti Ramazan i da se utijeli ili izdvoji petina iz blijena ratnog. Zatim kaže poslanik s.a.v. u nastavku ovog hadisa zapamtite ih i prenesite ih onima koji su ostali iza vas. Abdullah ibn Abbas radijallahu anuhuma ovdje spominje Ebu Džemri ono šim su se njih dvojica donekle bavili, a to jeste da su primali delegacije ljudi i sa njima se obhodili. I onda, kao što mi volimo kada govorimo o namazu da znamo kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao pa kažemo Allahov poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem radio tako i tako u namazu Abdullah ibn Abbas to spominje Abu Džembri za ono što oni radi došla mu je delegacija pa je poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem uradio to i to odnosno postupao je sa njima tako i tako da bi se podsjetili i da bi primijenili ono što je radio poslanik ovdje vidimo u ovom hadisu da najvažniju stvar o kojoj je poslanik pitao ljude jeste njihovo razumijevanje vjerovanja u Allaha. Znate li šta je vjerovanje u jednog Allaha? U Allaha jedinog. I zato imam Buharija, nakon što nas je uveo da spoznamo kako je to Allah, Allah slavo poslaniku svome objavu i nakon što smo spoznali osobine poslanika spomenuo knjigu ili poglavlje o vjerovanju. Kad kažemo knjiga, izraz knjiga koji se koristi u klasičnim dijelima jeste poglavlje koje sadrži mnogo pod poglavlja. Imam Buharija nakon što je naslovio ovaj dio svoje knjige sa poglavljem o imanu, vjerovanju, nastavlja pa kaže وَهُوَ قَوْلٌ وَعْمَلٌ يَزِيدٌ وَيَنْكُسٌ Pominje četiri stvari. Iman, vjerovanje, to je riječ i dijelo, povećava se i smanjuje se. Kada hoće da nam kaže, da nam objasni što je vjerovanje, Iman Buharija ne ostavlja ne ostav to nerazjašnjenim. Nego nam odma kaže da Iman ne, boj, ne bi bio, bi bio svaćen kod nekih ljudi, da je to puko vjerovanje u srcu, on kaže... Odmah, iman znači riječ. To jeste ono što podrazumijeva arapski jezik, riječ srca, to je stvjerovanje srce, i riječ jezika, potvrda toga jezikom i potvrda toga dijelom. Tako da se iman sastoji o tri stvari i ima dvije osobine, a to jeste da se povećava i da se iman smanjuje. Zatim iman Buharija navodi nekoliko ajeta koji idu u prilog Tvrdni da iman raste i da se smanje. Pa je spomenuo dio ajeta iz Horea Feth, a u tom ajetu uzvišeni Allah kaže Huvalladhi enzale sakineta fi kulubil mu'minine lijezdadu imanan maa imanin. On, Allah je onaj koji je dao smirenost u srcima vjernika da bi se njihovo vjerovanje povećavalo. Pa i spomeno Gospodar uzvišeni Allah u svojoj knjizi da se iman povećava. Zatim u suri Al Imran uzvišeni Allah kaže: "Allezina qala nasu inna an-nasa qad jama'u lakum vahšavuhum. Oni koji kada su se ljudi okupili, nevjernici. Drugi ljudi u Medini su im rekli, ovi su se okupili protiv vas, pa bojite se njih. To im je samo povećalo vjerovanje. A zatim Imam Buharija navodi nekoliko predaja od učenjaka prvih generacija koji su rekli nešto o tome šta znači vjerovanje. Pa je, na primjer, naveo predaju Omera ibn Abdelaziza, koji, kaže, koji je pisao Adiju ibn Adiju, pa mu kaže znaj da je vjerovanje farzovi, sunneti i granice, odnosno propisi koji su određeni, ne može ga upotpuniti vjerovanje osim onaj ko upotpuni sve ove stvari, ukazujući da postoje osnove vjerovanja i da postoji nešto što je iznad toga. A zatim imam Buharija navodi hadis Abdullah ibn Omera u kojem poslanik s.a.v. kaže bunijel islamu ala hams, im s.a.v. je sagrađen na pijet stvari svjedočenju da nima drugog boga osim Allah, da je Muhammed njegov poslanik, obaganju namaza, davanju zikata, posto u Ramazana i obaganju hađa. A nakon toga navodi hadis isto tako od Ebu Hureyri radijallahu anhu u kojem kaže i zapamtite ovo dobro imanu Iman ima 60 i nekoliko ogranaka. U dodatku koji prenosi ili bilježi ima muslim, kaže najveći ogranak, najveći dio imana jeste da čovjek svjedoči da nema drugog Boga osima Baha. A najmanji je uklanjanje pepreke sa puta ljudi. A zatim kaže poslanik sallallahu alim selem, Stid je isto tako jedan dio imana. Pa je spomenuo osnovu, to je svjedočenje da nema drugog Boga vas ima Laha, ono što je daleko od, od osnove kao što je uklanjanje prepreke sa puta, onoga što smeta ljudima na putu, i spomenuje unutrašnju osobinu, a to je stid, jednu krasnu vrlinu koja spada u iman i koju vjernik kojim je stavo do imana kod sebe gaji i nastoji da oblikuje. Da oblikuje na najljepši način. A zatim imam Buharija spominje nekoliko hadisa koji nam ukazuju na određene segmente, na određena djela koja spadaju u vjerovanje, a koji su važni i koji nekad ljudi ili koje nekad ljudi zapostavljaju. Pa kaže... U hadisu od Ebu Musa i Lešharija da je došao čovjek i pitao u Allahov poslaniće koji je vid Islama najbolji. Kaže mu poslanik sallallahu alayhi wa sallam Men selim el muslimune min lisani i ojedi. Najbolji vid Islama jeste da ljudi muslimani budu bezbjedni od jezika i ruku drugog muslimana. Pa ako ćeš da budeš Dobrog imana, najboljeg imana, najboljeg islama. Pogledaj, preračunaj se. Da li postoji neki musliman ili neka muslimanka koji nisu sigurni od tvog jezika ili od mog jezika i od naših ruku. Ako postoji neko koji nije siguran, bezbjedan, strah je od toga da mi nešto protiv njega kažemo ili protiv njega uradimo ili protiv njega napišemo, onda mi imamo veliki problem sa našim imanom. Onda smo mi daleko od najboljeg stepena imana. Pogledaj kako ovdje poslanik s.a.v. jednostavno i precizno objašnjava najbolji vid Islama i najbolji vid imana. A zatim u sljedećem hadisu Hadisu koji prenosi Abdullah ibn Amr ibn As stoji da je poslanik s.a.v. upitan o tome koji je najbolji vid Islama. Dakle, drugo pitanje. Jer ljudima je stalo bilo da znaju šta je to najbolje što oni mogu uraditi. I kako najbolje da postupi. Kažemo Allahu poslanik, salallahu alayhi wa sallam, da nahraniš siromaha en da nahraniš siromaha i da nazivaš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Veoma često nazivamo Selam samo ono mi koga znamo. A onaj koga ne znamo pa mu nazove mu Selam, on se začudi šta to mi od njega hoćemo. Ne. Selam mora doći iz srca. I Selam ne može da dolazi osim kod onoga ko očisti svoje srce. I zato ćeš vidjeti, onaj ko ima nešto protiv nekoga, on gleda nekako da ga zaobiđi. Pa makar se na putu sudarali ovako, makar se sudarali, Allaho poslanik, ali alaih salatu selam, kaže u hadisu koji bilježi na muslim svom sahihu. Nećete ući u džennet dok se međusobno ne budete voljeli. A nećete se međusobno voljeti, dok se međusobno ne budete selamili. Dok ne budete jedni drugima nazivali selam. Hoćete li da vam kažem kako da jedni druge zavolim? Hoćete li da vam kažem kako jedni drugi da zavolite? Kaže, jedni drugima nazivajte sela. I zato ćeš vidjeti da onaj kome je stvarno stalo do njegovog brata muslimana i ona koju je stalo do njene sestre muslimanke, kada ne, nema ga, ili kad je nema, kad je ne vidi u džamatu, kad je ne vidi, kad njega ne vidi u džamatu ili na, na druženju, pita se šta je sa njim, šta je sa njom. Da mu nazove selam. Kada nema toga, nema tog selama, zbog kojeg mi jedni drugije možemo zavoljati, a nećemo posjetogao ući u džennet po hadisu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve zato napravimo, načinimo, odgojimo se da selam nazivamo tako, da budemo odgojeni, da bude srdačan, da bismo se voljeli i da bismo kao takvi ušli, ušli u dženet. A zatim imam Buharija spomenu još nekoliko hadisa koji ukazuju a, na, na, na, značenja, na značenja vjerovanja imana i spomenuje hadis, niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. A zatim je spomenuo o u kojem poslanik s.a.v. kaže Niko od vas neće vjerovati dok ne bude mene poslanika volio više nego što voli sebe, svoje dijete, svoje roditelje i sve ljude. Zato što je ljubav prema poslaniku, ljubav prema Kur'anu, ljubav prema sunnetu znak vjerovanja. A onda je spomenuo Onako malo i zanimljivo da je to spomenuo Imam Buharija tu, ali aktuelno je bilo i za njegovog vremena. spomenuje hadis u kojem se spominje da je ljubav pre mensarijama znak vjerovanja. Pa je rekao u ovom hadisu koji je prenio Enes radijalahu anhu ljubav pre mensarijama je znak vjerovanja, a mržnja Ensarija je znak licemjerstva. Zapamtite da ljubav prema ashabima, ljubav prema ensarijama je dio imana, a ne poput onih koji su se digli i pričaju protiv ashaba i nalaze mahane ashabima, a kamoli oni koji, ne daj Bože, govore za ashabe da su se, da su se odmetnuli nakon Allahovog poslanika s.a.v. i njegove smrti. I ovdje je zanimljivo da Imam Buharija navodi ovaj hadis, odnosno da poslanik s.a.v. spominje ensarija, ne spominje muhađire, jer su muhađiri u velikom dijelu bili kurejšije, a ensarije nisu kurejšije. Zatim, budući da je spomenuo Imam Buharija hadise koji govore o povećanju imana i stepenovanju imana, kao da čovjek vjernik želi da poveća svoje vjerovanje. Želi da uradi ova djela koja je on spomenuo u ovim hadisima i da podigne nivo svog imana. Onda imam Buharija navodi hadise Buhurire u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže in nadine justur Vjera je lahka. Niko neće pretjerivati u vjeru, a da ga vjera neće savladati. A zatim navodi hadis koji prenosi Aisha radijallahu anha, kaže ušao je kod mene Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam dok je kod mene bila jedna žena. Pa je upitao ko je ta žena. kaže Aisha radijallahu anha to je ta ita, Ona mnogo klanja, tako stoji u hadisu. Kaže Allah, poslanik sallallahu sallam, ne, polako. Aleikum bi matutim kum, radite ono što možete. Tako mi Allah, Allahu nije dojaditi, dosaditi, dok vama ne dosadi, ukazujući, ukazujući na to da čovjek treba postepeno postepeno raditi određena dijela i biti ustrajan u njima nakon osnova. I zato Ayša radijalahu anha u nastavku kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je od dijela volio najviše ono u, u kojem je čovjek ustrajan. Molim uzvišenog Allaha da mi naučimo dijela, makar to bila mala dijela u kojima ćemo ustrajati i na taj način učvrstiti svoje vjerovanje I na taj način ne pretjerivati ni učemu i biti u Allahovom zadovoljstvu. Hvala vam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.